Замість відповіді Зоня прикушує верхню губу. От хамка. Недарма ж вони про себе і прислів'я склали. Масти Федя медом, а Федь таки Федем. Їм тільки поступись, то вони чемність зрозуміють, як доказ твоєї кволості. Мариню. Голос Зоні звучить різко і безапеляційно. Хай Мариня візьме сільця і зніме в їдальній портрет Шевченка і винесе бюст Франка з салону. Можна теж у середньому покої познімати вишивані рушники святих образів. Бо що то за просвітянщина? Скоро Мариня, тим самим безстороннім голосом, хоче підігнати зоня, бо бачить, що та не виявляє наміру рушити з місця. Навмисне, так, навмисне дає себе кам'яну, глуху річ, а не людину. Мариня чула, що до неї говорили. Зоня підступає ближче до Марині і, не криючись, сичить просто в обличчя. Марина мовчить. Тупо, без виразу, з прихованою темною силою в зіницях дивиться кудись у вікно. Мариня чує чи не чує. Високим дискантом вигукує Зоня, полотнюючи. Вбігають Неля і Слава. «Що сталося?» Звертається Нелі до Марині, бо та здається їй спокійнішою. Що сталося? Мариня хоче розповісти Нелі і на превелике здивування розплакується вголос. Сховавши обличчя Фартух, вона виходить з кімнати. Сцена ця на кожного з присутніх справляє своє враження. Слава ошелешана поглядає то на матір, то на зоню. Ще ніколи не бачила вона, щоб Мариня плакала. Розповідали про Мариню, що колись-колись, ще кохаючи Василюшку, іноді поплакувала по кутах. Але слава того не пригадує. Олена тихенько заплакала й собі. Вона то похлипуючи і розповіла Нелі, що сталося між Зонею та Мариною. «Що то має означати?» – похмуро запитує Неля. «Зоню, яка вже встигла отямитись» або навіть прибрати з самовпевнену позу. А це має означати те, що я не гадаю через вашу Україну без хліба сидіти. Вашу? Відколи-то Україна стала ваша? Неля намагається зберегти рівновагу. Спершись долонями на раму вікна, стоїть вона плямисто-червона, задихана, негарна навіть. Ніхто ще не бачив Нелі такою – це впливає на зоню. «Не будь дурною», – озивається вона примирливо до Нелі. «Це лише тимчасово так, поки я собі лояльність вироблю». І, бачачи, що Неля зовсім не реагує на її слова, додає. «Просто біда з нашими українцями, що не знають хитрощів у політиці». Неля не обзивається. «Ти, якби була трохи мудрішою, якби трохи хоч хотіла мамі допомогти», то на цей час дала б собі спокій з різними романиками та Івашковими. Як це виглядає збоку? Подумай сама. Одна сестра старається про лояльність, а друга тягається з увістами. Ні, глухо, але твердо вимовляє Неля. На в неї знову виступає лапчаста пляма. Зоня підходить до неї, кладе їй навіть руку на плече, але Неля відкидає її. «Слухай, Нелю, я хочу з тобою по-доброму. Чого мама плаче?» «Скажи сама, кому з того користь, що ти цілими годинами під тюрмою висиджуєш? Йому ти не поможеш, а мені, нам, мамі, можеш пошкодити. І як ще пошкодити?» «Я сказала ні». «Ти чула? Ні! І не смій мені чіпати портрета і бюста, бо буде скандал!» «Ти що?» – моружить зоні очі так, що видно самі голки зіниць. «Може, битимеш мене?» «Боюся, що й до цього може дійти!» Побілілими устами відповідає Неля. «Діти, що ви? Діти!» – починає ридати Олена. Вона не вміє нічого іншого сказати. Щораз то більше почуває себе чужою між власними дітьми. Щораз то менше вміє зарадити собі з ними. Бог один знає, чия це вина – її чи дітей. Шевченко і Франко врятовані. Кілька днів після цього випадку в домі особливо мовчазно. Так дивно. Люди, що прожили в купі вік – Зараз не відчувають потреби обмінюватись думками. Мовчки сідають і споживають обід, Мовчки стелять собі постіль. Ця мовчазність, хоч і випливає Із взаємної недоброзичливості, Робить усіх, бодай зовні, уважливішими. Одне одному заздалегідь поступається з дороги. «Зататка, ніколи не було так нудно», Скажеться тихенько «Слава Нелі». «Ах, за татка!» Неля, здається, вже не вірить в такий час, коли батько був з ними. Через кілька днів усе поволі стає, як раніше. Починається з того, що зоні знов потрібно кудись піти. Мариню, якби всі вийшли з дому, а прийде поліцай до хати, то хай Мариня прийме його чемно. Не так, як то Мариня вміє викричитись на поліцая, мов на якогось пса. «Ей, або то велика різниця?» «Хай Мариня свої зауваження має для себе, добре?» «А тепер слухай уважно, що я кажу». «Якби прийшов незнайомий пан, бо Мариня чула, що то може бути і таємний у цивільному одязі, і став випитувати Мариню про нас, про мене, то хай Мариня скаже, що в нашому домі політикою ніхто не займається». Що покійний тато походив з польської родини. Що в нашого прадідуня вдома говорилось тільки по-польському. Розуміє Мариня? А де її, що тут є не розуміти? Олені Зоня теж зауважила. Чого-то мама вічно в тому обридливому фартусі ходить. Мама знає, які поляки вражливі на зовнішню елегантність. Хай мама одягне зараз чорну репсову сукню. І хай мама так ходить, доки нарешті здобуду ту лояльність. Розуміє мама? Треба чимось заімпонувати поліцаєві, коли прийде вивідувати. Незважаючи на всі приготування, поліцай таки не появлявся до хати. А коли й був, то тільки таємний, той самий, що колись видав себе за санітарну чи ремонтну комісію. Та замість поліцая прийшло щось жаданіше. Зоня Річинська одержала свідоцтво про лояльність. Хоч як Зоня чекала на цей момент, звістку зі Львова одержала не вона, а одна із сестер. Зоні припало найнеприємніше. Вбігає. З часу, коли прохання пішло до Львова, вона не могла нормально рухатись. До їдальні і бачить сцену. На дивані жовта з синюватими тінями під очима лежить горілиць Олена. На стільці біля дивана склянка з водою. Папірець від порошку і, це Зоня побачила найперше, великий, жовтий, розпанаханий конверт. Ясно, без слів. Поряд стоять сестри. Зоня розуміє їх організовану присутність. Являються вони свого роду охороною для Олени перед нападом істерії з боку Зоні. Зоня приховує розчарування, удаючи перед сестрами спокій, на який тільки здатні її пошарпані довгим очікуванням нерви. «Що мамі? Мамі болить голова?» Нахиляється вона над Оленою. «А де відмова?» Нема відмови. Кудись запроторилась відмова. «Де відмова?» – вигукує вже Зоня. «Це ж найважливіше тепер!» Шукають усі і нарешті знаходять за диванчиком, на якому лежить Олена. Зоня кинула оком на підпис і відразу засіяла. «Я так і думала! Я так і думала! Мама помітила!» Звертається до сестер. На цьому папері підписаний не куратор, а референт. Якийсь ягурий. Бачить, мама, яке лайдацтво? Йому навіть не дали до рук мого листа. Що за лайдацтво? Вона вже зовсім опанувала себе, машинальним рухом поправляє собі волоса над чолом, осмикує світер на стегна. А може, Ясінський той навмисне не хотів власноручно підписувати листа. «Поляки, сама кажеш, такі делікатні». «Ну, що за дурниці? Відомо, що і між поляками трапляються порядні люди». «Немає, не може бути, бо це дорівнювалось би образі, сумніву в тому, що приятель татка належить до кращих між поляками». Це абсолютно неможливе, щоб Ясінський міг відмовити. Немає іншої ради, хоч цей потягне новий видаток за собою. Немає іншої ради, сама мушу поїхати до Ясінського. А гроші? Звідки грошей на дорогу взяти? Насмілилась запитати Олена. Від смерті Аркадія слово «гроші» втратило для неї свій реальний сенс. Воно перетворилось на зловісний знак, який передує всяким неприємностям. Там, де починається мова про гроші, напевно, заховано якось прикрість. «Що значить гроші? Коли треба, то й гроші знайдуться. Я не розумію, де у мами логіка. То за двадцять чи скільки там треба злотих я маю нівичити собі кар'єру, чи так? Хай мама зараз таки збереться і піде до Катерини». Що-то для докторової безбородькової тридцять злотих. Ой, дитино, зітхає Олена, і губи починають їй кривитись. Має вона і свої клопоти. Ти знаєш, який Філько. Він хоче, щоб украсти в нього і поставити перед ним. Не заздрій їй, бо вона має нелегке життя. Зате має чоловіка. Буркнула грубо зоня. Неля підійшла до Олени і поцілувала їй долоню. «Хай мама заспокоїться, а ти не чіпляйся до мами. Як тобі кортить до Львова, то сама добудь собі грошей на дорогу». Зоні стало раптом весело. Вона почала неприємно, пискливо сміятись. «Мені? Мені кортить до Львова? Мені кортить учителювати в якійсь дірі, де дідько Добраніч каже. Я цього хочу». «Ха-ха-ха! Слово даю! Можна луснути зі сміху!» І так само раптово, заспокоївшись, вона звернулась до Олени. «Мама мусить позичити мені на дорогу свої чорні рукавички». «Слава, а ти шалик Ангора!» «Мені здається, Нелю, що твої бути кращі за мої. Даш мені свої!» Раптово схопилась за голову. «Чекайте, чекайте!» Як довго п'ю я вже оті і братчики? Сьомий день, цілий божий тиждень, триває пиятика у Вишнянському кооперативі. П'ють не пияки і якісь фентики, а газди і патріоти. Важко занедужав наш кооператив і вже, мабуть, не зведеться на ноги. Єдині ліки, які можуть врятувати не самий кооператив, а бодай капітал пайщиків, це горілка у роздріб і пиво з грубим шумом. І пішло гасло по селу, як вогонь у суховій. Вважаєш себе за свідомого патріота і українця? Йди у кооператив і пий. Шкодить тобі горілка чи пиво? Заплати сусідові чи кумові. Але не причинитись для загального добра не маєш права. За сім днів випили газди запас горілки, розрахований на два місяці. Заки прибуде нова партія монопольки, газди сидять за столом з дощок і цідять крізь зуби пиво. Пиво перекисле, мутне, але тим більше заслуга патріотів перед громадськістю. Заходить курочка за сірниками. Тут треба сказати, що він ще першого дня, як почалася ця патріотична акція, Закотив на своє подвір'я чверть пива, а заплатив у півтора рази більше, ніби враховуючи шумку на пиві. З цього боку причепитись до нього не можна, що правда, то правда. Дарма нахваляється Штефан, що ще такий не народився, що бачив його зажуреним. Але сліпий бачить, як він сильно подався за останнього півроку. Пожовтів. Очі помутніли, а колись гладке підборіддя теліпається тепер, як шкіра на шиї у старої корови. Замовив для пристойності гальбу пива. Хотів випити її навстоячки, коли завважив його Мартинчук. «А ти що, курочко, відколи зятя у шляхточі рихтуєш, то вже з нами за один стіл і сісти не хочеш?» А може і не хочу, бутно відповідає Курочка, аби той собі не подумав, що боїться з ним у бесіду заходити. Але я не такий чоловік. Посуньтеся, присяду і я. Хоча бочка пива ще тиждень тому була в мене дома. І заплатив я, як має бути. І чекатимете те пиво осіннього празнику, від нехотя кидає Мартинчук. «Який би ти, Мартинчуку?» Не лається, а журить його Штефан Курочка. «Дурний на язик!» «І куди він тебе, мої, заведе?» «Видиш, не хотівсь мене послухати, як я говорив, газди чули, аби злагода між нами настала». Мартинчук «Не хотів їм, Курочка». «А сказав я тобі, варуйся, бо вкушу». Мартинчук «А я казав, що не боюся таких, як ти». «Курочка». «А я хоч би не хотів, то мусив тебе вкусити, бо рахувати – теж якийсь гонор мав, і кобилі з-під хвоста не випав». «Мартинчук». «Ти маєш бджоли, тож повинен знати, що бджола як вкусить, то й сама здихає». Регучуться газди. «По-перше, що смішно воно сказано – Бо ще й згадали, в якому місці та бджола жало носить. А по-друге, пиво хоч і прокисле, але свої градуси має. О, курочка не любить, аби з нього і жартома сміялись. Мой зривається з лавки, але Великий Филимон відразу втолочує його назад на неї. «Ти, ти гадаєш, що я вже без жала?» Мартинчук, «А що тут гадати? Докажи». А ну, хлопці, скидайте штани з пана курочки, побачимо, чи є жало, чи вже нема. Курочка. А ну, тільки пальцем торкнись котрий моєї гузиці. А Василь Загайчик. Ай, я б не побоявся твоїх погроз, якби не так далеко до прала руки мити. Ха-ха-ха. Бачить Штефан, що не виграє з ними на язики і рубає просто. Мартинчуку. «Чуєш, кінець ділу хвалить!» «Моя дівка ходить по-молодецьки зав'язана, а твоя до суду віку кримінальчихою так і залишиться!» Мартинчук обтирає рукавом пиво і каже на ці слова таке «Вір мені або не вір, бо ти, кажуть, не віриш нікому, лише сам собі, і то у велике свято! Але я не хотів би такого щастя своїй дитині, як твоя Богородиця має за чоловіком. Курочка. Мой, ти рахуйся словами, бо я свідків маю повну кооперативу. Мартинчук. Правда, свідки є. Можеш подавати в суд. Лише я не знаю, чи це образа для молодиці, як хтось порівняє її до самої Богородиці. Я б сказав, що то скоріше богохульство. А щодо моєї Марічки, то тут твоя правда. Я і сам собі гадаю, що колись про неї будуть в газетах писати, як дівчину за ніщо в кримінал запроторили та катували там. Може, за це одне ще і її дітей будуть шанувати та у президію за стіл саджати. Курочка, а шлях би його трафив, куди він гне? Ти що? Знову про свою совєтську владу натякаєш? «Вже раз поривалистеся до пана Загурського заводити советську владу». «Добру владу дали вам у лани по задницях?» «Я не кажу, що Загурський сумлінний чоловік, але такого ще не було і не буде, щоб хлоп витяг кілка з плоту і йшов бити пана, тому що він пан. Тьфу!» «Мартинчук, це ти правду кажеш, Штефане, що дрюк з кулею не рівня». Але що ти на те скажеш, що у ставках дрюк показався сильнішим від кулі? Військо йшло на нас з гверами, а ми одними вилами та колами. А хто перед ким уступив? Курочка. А ти знаєш, що всі з тих жовнірів по військових криміналах? А де хто й не живе, може вже? Мой, я служив при війську і знаю, що таке польовий суд. Загайчик Де рубають ліс, там тріски летять Курочка Вже трохи замакітрений тим перекислим пивом Хихикає, як ота дівка, що вперше по робочу руку в пазусі чує А пір'я, хіхі, я встаю рано Що за хмарник? В літі сніг падає А то пір'я з ваших подушок літало так по селу Хі-хі Мартинчук та що там пір'я, курочко? Прало маємо, ріку маємо, Качки і в найбіднішого водяться. Будуть подушки ще й не такі. А те, що улани трохи нам задниці потріпали Та по ребрах поскоптали, То за це дай їм, Боже, Довге та легке панування. Правду кажу, Штефане, Що мій покійний дід відповідав, Що в мужика, в такого, як я, чи мій кум, а не в такого, як ти, пана, глибоко-глибоко під шкірою є дика жилка. Хлоп буде доти смирний та потульний, доки цієї жили не нарушать йому. То щось таке гейби нерв у зубі. Можна на мужика плювати, копати, топтати, а він буде гнутись та мовчати доти, доки не порушать йому цієї дикої жили. А коли вже ту жилку зрушити, то вже все пропало. З покірного хлопа стає люта гадюка, щоб ти це знав. І знаєш, що я тобі скажу? О ті улани, що нам задниці поріщили, зрушили в нас оту небезпечну дику жилу. Тепер уже нічого не страшно, навіть пшеничному. Є він тут поміж нами, чи нема? А ти, багачу, страшиш мене своїм жалом. Курочка не допив свого пива, хлибнув ним під стіл і вже прямує до виходу. Спорога ще погрожує Мартинчукові. «А я тобі, мой, кажу, що ти своїм язиком ще дограєшся!» Іде Штефан Курочка з сірниками за чересом, потягається злегка, і ніхто, крім самого Бога, не знає, що в нього на серці твориться. Зятенко знову не ночував дома. Цить! Ніхто не сміє. Ні довірений слуга, Ні близький сусід знати, Що господар молоденький не спав у хаті. Газдівство курочок Обгороджене високим парканом З дашком з цинкової бляхи, Наче старовинна граджа. Відколи Штефан прийшов на це обійсця, то хвіртка замикається тут і в білий день. Свій знає спосіб, як відчинити, а прийшлий поцокає клямкою, пес загавкає, викличе господаря з хати, а той підійде до брами, зазирне через віконечко у хвірці і сам зміркує, чи впускати прибулого на подвір'я, чи залагодити справу так. Домашня птиця не перелетить загороди, а й плітки не так вже видістаються за неї. Хоч деть і ворота, щоб замкнути ними людські роти. Плещуть баби на пралі, шепочуться в церкві, по-п'яному судять на хрестинах та весіллях, що Дмитро доці не чоловік, а мальований улан. Регочуться біснуваті, що пані Савицька, якого непорочно зачата, скоро Ісуса народить. Найбрешуть, аж їм губи потріскають. Най! Ще такий не народився, щоб побачив зажуреним Штефана курочку. Хай журиться той, що не мав на окріп закинути. А у Штефана тріщать кошиці ще від передторішнього збору. Найбрешуть, аж їм язики подобіють. Най! Доцька ходить своїм газдою у церкву. Не кожної неділі, бо не кожної, але кому щодо того. Рука в руку, як Бог приказав. Не так давно Штефан привіз фотографа з нашого, щоб відбив молодих газдів. На великому портреті, що висить над постіллю молодих, доцька держить руку на плечі свого газди, а він хилить голову в її бік. Якої ще більшої подружньої згоди нам треба? Так, Штефана Курочко, так, про людське око, для сусідів, для наймиття, для тих пискачок спрала. Спокій і Божа благодать в цьому загородженому царстві. Кожного ранку, як і до доценого заміжжя, скоро світ встає Курочка з постелі, розперезаний в сорочці поза коліна, та йде до стайні перевірити, чи своєчасно коні дістали обрік. Як і колись, не пройде повсклапо ціна на землі, щоб не підняти його. Як і двадцять років тому, гримить на служницю, що не зробила піла, як належиться, і свині залишили картоплю в кориті. Обійде все обійстя, заверне в сад, чи хто з наймитів не забіг в досвіта назбирати грушки з-під дерева, а потім, завертаючи назад у хату, Ніби ненароком пройде повз вікна прибудови. Тихо, так тихо, що аж серце розтріскується від тієї тиші. Не долинає світіль ні чоловіче здорове хропіння, ні воркотіння молодої пари, що їй ніч замала, гляне у вікно і за серце стисне його, наче кліщами. Лежить доцька на широкій постелі одна. Змертвецькі з хрещеними руками, а біля неї, як наглум, неткнута, непом'ята друга подушка. Не такої долі хотів Штефан для своєї одиначки. Бог свідок, що робив, що міг, аби осушити сльози своєї дитини. Привів їй у хату того, за ким виплакували свої очі. Для неї потоптав свій багатський гонор. Не подивився, що старця бере у приймаки. Убрав нендзу, як панича. Прибудував йому хату, якої зроду не бачив би, хіба що у сні. Поставив перед ним на столі білі калачі, мед, масло та горілку. Угощайся, зятеньку, скільки душа бажає. Стара дістала з наскрині заполуччю вишивані пішви, писані верети. Постелила постіль у три подушки, дві підголови, і одна під поперек. «Лягай, Дмитрику, і спи хоч до полудня, тільки пошануй мою дитину, коли вже любити її не можеш». Гадав Штефан, що задобрив гадину в Дмитрові, догодив чортові. Та куди там? Одно лише муляє серце курочки. Гей, як могли так зрадити гроші? Мов, та він дотепер думав, що лише від смерті не можна грішми відкупитись, а решту, все на світі, навіть рідну маму, можна купити, як купив він свою сваху, Параску Ілька повішеного. Вірив грошам, як вірному псові, а той пес ластився, доки не вкусив. Мой, та гроші були в його очах сила, якої рівної на світі нема, а виходить, що то пусті папери, які в'ють можна з вітром пустити чи до свічки спалити. Не спить Штефан курочка. Ночами ока не змружить, доки не почує зятевих кроків попід вікнами. Та думає, та все думає, що це сталося? Гей, що це за чудасія. Війни не було. Девальвація не наступила, влада не мінялась а гроші втратили свою силу. Може, яка відьма зайшла в хату і відібрала силу грошам, як молоко корові? Мой, як він собі по-інакшому вимальовував своє життя з зятем? Візьме, гадав він собі, три чи скільки там новеньких срібних п'яток і стане перед Дмитриковими очима підкидати ними у повітрі, Ніби той на ярмарку Кольоровими м'ячами Курочка грається грішми І ніби не завважує Що взятенька очі заблистіли Гей у кота Мой очима проковтнув би тіє п'яточки Коби можна Подражнить його Штефан Подражнить А потім візьме п'ятку між два пальці І покрутить нею перед очима Дмитрикові Гей кістку цуку Перед собачкою. На, це тобі за те, щоб ти мені дитину шанував, і брень к йому п'ятку у жменю. А це тягнеться за другою монетою і навмисно зволікає, щоб зять собі голову поламав. Чого від нього тесь зажадає? За те, аби до року мені внук пищав у колисці.